Відключення від мережі Стягнення заборгованості за комуналку – складний і довготривалий процес для постачальника. Він не може зробити це самовільно, тільки через суд. На практиці більш дієвим механізмом і простим методом спонукання споживача оплачувати послуги є відключення його оселі від мереж. Визнання судом незаконності відключення станеться пізніше. І небагато громадян взагалі звертаються до суду, щоб покарати виконавця послуг. Зауваження. Після письмового попередження можуть відключити. Світло. На 30-й день. Параграф 27 постанови КМУ номер 1357 від 26.07.99 року. Про затвердження правил користування електричною енергією для населення. ГАЗ – на 10-й день, після прострочення платежу, згідно з типовим договором, затвердженим на сайті НКРІЯКП. ТЕПЛО – на 3-й день, стаття 25 закону України про теплопостачання. Водопостачання не мають права відключати. Забороняється також відключення перед святковими та вихідними днями. Норми чинного законодавства передбачають можливість обмежити вас у наданні комунальних послуг, але порядок дій комунальників чітко регламентований та обмежений часовими рамками. Основне, вони обов'язково мають надіслати вам письмове попередження.